Tegyenek szívesek, iratkozzonok fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára, és kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfüzetként is funkcionál. Ez egy élő lebonyolítású reggeli műsor, ami azért kezdődik 9 óra után néhány perccel, mert a fő szereplője, Nagy Silvia, most ér rá. Ő az akivel egyébként a múlt héten nem készült el a beszélgetés szervezési pontatlanság miatt. Elnézést kérek érte mindenkitől. Nem először tesz ilyet a Kéfejancsi, sőt, a Kejfejancsin kívül is többször előfordult már velem, hogy Nem tudom, hogy jó szó a vabank, mert az a levél, amit el fogok olvasni, az nem utal a vabankra, mégis azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nem száz százalék, hogy ez a beszélgetés pontosan úgy fog véget érni, ahogy én terveztem, az ismeretlenbe ugrok. Kaptam egy e-mailt, nem is a dörö.fialajanoskukatgmail.com-ra, hanem a Kéfej Jancsi műsorra. Véletlenül találtam rá, de viszonylag ritkán szoktak levelek érkezni, és meggyőztem magam, hogy nem karitatív okból, hanem segítő szándékból, a kettő közötti különbséget itt most nem szongoráznám. Megfestem Nagy Szilvia portréját abban a reményben, hogyha önök, ezt a portrét e, hitelesnek védik, akkor segítenek a hölgyön és családján, úgy, hogy a rendelkezésre álló számlaszámon adnak neki, velem együtt, tőle függetlenül csak én pénzt. Ez az kell, hogy egy olyan történet sikeredjen, itt a kettő beszélgetéséből, amely meggyőzi önöket arról, hogy érdemes valakinek segíteni. Azt látják rajtam, hogy épp olyan mértékben meg vagyok bizonyosodva arról, hogy jót teszek, mint ahogy benne van az is, hogy... Tisztelt Kejfej Jancsi. Így szólt a levél, amelyet június 18-án kaptam. Bocsánat, kedves Kejfej Jancsi, A zavarásért egy hete szólt a szembe szomszéd, hogy jött levelem. Tegnap már volt egy kis időm kivenni a levélért. Május 7-én adták fel a levérdátumot szerint itthon, kibontottam és ledöbbentem. Gondolkodtam, hogy írjak-e magának. Mint utólag kiderült, de ez majd a beszélgetésből is kik fog derülni, hogy ez, hogy nekem ír, hogy ez miért pont nekem, ez legalábbis egyelőre számúra nem tiszta. Rászántam magam, nem egyszerű leírni a dolgokat. Régi 2016-os folyószámlahitel teljesen elfelejtettem. Úgy emlékeztem, hogy rendezvele, de sajnos mégsem. Rég volt 2016 Kisebbi gyerek is még és ma is sokat sírt. Kérdezte, "Anyu, mi lesz velünk? Mondtam, hogy sajnos nem tudom, nem tudjuk kifizetni. Állandó lakcímen találtak meg, ismerős jelentett oda be, hogy amikor tavaly visszakaptam a gyerekeket, ez volt a feltétel az állandó lakcím. Ott a kishegyi címen, ez üres, majdnem romos ház van, nincs víz, villany, semmi, fűteni sem lehetne már, ember életre nem alkalmas, nem lakható életvitelszerűen. Most aztán tényleg komoly bajban vagyok, kifizetni nem tudom a 70, 122 forintot. Nem 70.122 végre végrehajtó felé, mert akkor sokkal több lesz az összeg, amit akkor már kifizetni lehetetlen lenne. Minden reményem ön, bízok benne, hogy esetleg segítene, ha van rá és lenne rá lehetőség. Köszönöm. Sajnos nem tudok kihez fordulni segítségét, nagyon aggódom, hogy mi lesz velünk így. Üdvözlöm Isten minden szeretetével, az Úr áldását kívánva, szeretettel és imátsággal Nagy Szilvia. András, hívjuk fel Nagy Szilviát. Hello. Jó reggelt kívánok! Akik most követnek bennünket, azok élőben követnek. A YouTube-ból adódóan lesz, akik később fogja megnézni a mi kettőnk beszélgetését, de élőben látható. Tehát amit most mond, mind mindazok, akik követnek bennünket, hallani fogják. Kezdenék, az ön, kezdenék az ön levelével. Azt írja, hogy hogy um, gondolkodtam, hogy írjak-e magának, rászántam magam, nem egyszerű leírni a dolgokat. Ön egy kejfejancsi hallgató vagy néző? Igen. Ön tohányzik? Igen. Ezt a hangokból következtetem. Um, mi a helyzet a rokonsággal, hiszen azt írja, hogy állandó lakcímen találtak meg, ismerős jelentett oda be, hogy amikor tavaly visszakaptam a gyerekeket. Mit jelent az, hogy visszakaptam a gyerekeket? Röviden annyi, hogy sajnos lakásotthonba kerültek. Önnek semmilyen kérdésemre nem kell válaszolni, de nekem viszont kérdeznem kell. Én értem, hogy a röviden az azt jelenti, hogy erről nem beszél szívesen, de mit jelent az, hogy homba kerültek? Hány gyerekről van szó, milyen neműekről, hány évesek, miért kerültek homba? Öt gyermek van, három lány, két fiú. A két nagyobbik fiú van nálam, 17-14 éves, a három pedig 12, 6 éves és 8 éves. <köhö> Minek függvényében van néhány gyerek önnél, többi gyerek meg hol van? Annak a függvényében, mert őket még sajnos nem uh, tudtam uh, visszakapni, mert uh, ők más kategóriába vannak besorolva a a szemszögéből, és így csak a kettő nagyra volt igényem, hogy visszakapjam őket. Ez hogy tetszik, érted, <hül> hogy volt rá igénye? Nézze, ez illetve Lehetőség. nem, legke, nem legkelemes beszélgetésed, beszélgetése, de ahhoz, hogy megismerkedjenek a történetével az emberek, ahhoz el kell, hogy mesélje. Lehetőség. Tehát egy lehetőséget kaptam, úgy mondom, hogy visszakerüljenek a háztartásomba. Hogyan kerültek a... el. Hát az apjuk segítségével idézőjelben meg az én ez egy, ez egy, ez egy egy egy Ez egy akkor, ahogy szokták mondani, egy egy, egy, egy, egy, egy, egy egy család. Ez a hét ember. Ugye elvileg volt az apjuk, van ön és van öt gyerek, ha jól mondom. Igen. Ez egy család, vagy ez több család? Egy. Egy. A legkisebb hány éves benne? A legkisebb hat éves. És a legnagyobb pedig 18. 17. 17. Uh, igen, viszonylag jelentős korkülönbség van közöttük. Uh, mi történt az apjukkal? Őszintén fogalmam sincs. Elváltam tőle, nem tartjuk a kapcsolatot, és a gyerekekkel sem tartja a kapcsolatot. Mennyi ideje váltak-e? Durván három-négy éve. Mennyi ideje ismerkedtek össze? Tíz év házasság volt. Tíz év házasság volt, és előtte volt valamennyi ismerettség? Um, egy... Uh... Ott a lakóhelyen ismerkedtem meg vele. Hol járunk az országban? Nógrád megye. Nógrád megyében. Tehát nem ott, ahol most él? Nem. Ő és ő mivel foglalkoztak az időtájt? Ő építőiparos ö, foglalkoztatott volt, mind ugye alkalmazott. Én meg ugye akkor ö, nem, dolg, nem voltam ö, Munkaviszonyban, a háztartásbeli anyuka voltam. Ez hogy tetszik érteni? Hát, amikor hogy... megismerkedtek, akkor, akkor már nem lehet, akkor még nem lehetett. Ja, hogy a, megismer, a megismerkedés, bocsánat, nem értettem. Hát akkor ugye én hát fiatal voltam, hát jártam a várost. Az volt a foglalkozás, hogy jártam a várost. Nem, nem, nem volt akkor még fog, hát nem dolgoztam még. Hány akkor. éves volt akkor? Piatal 17-16. Tehát akkor ismerkedtek meg? Ott Nógrád megyében? Hát körülbelül igen. Jó, én nekem nem áll módomban ellenőrizni, és nem is óhajtom ellenőrizni, csak azzal legyen tisztában, hogy az, hogy a nép beleértve engem, milyen mértékben veszi önt komolyan, és akar -e segíteni, az az ön történetén keresztül tud megvalósulni. Ez nem egy szép dolog, amit én csinálok, de az én foglalkozásommal nagyjából ez függ össze. Meg lehetne tenni, hogy én egy összegben én ezt átutalom önnek, de arra valami magyarázatot kéne magamnak adnom, hogy én ezt miért teszem, illetve hogyha más hasonló kérés van, akkor vajon mindenkinek küldöke. Tehát Én nem a rászorultság mértékben két akarom megismerni, mert, mert ezt így kimondani kegyetlen volna, de ha azt kérdezné, hogy mire akarok rájönni, akkor csak azt kéne mondom, hogy a, rászorú, a rászorultság mértékére, annak összes objektív és szubjektív részletére, miközben ez a beszélgetés legalább olyan kínos, mint hogyha egy vadidegen előtt önnek a szó konkrét értelmében le kéne vetkőznie, mondván, hogy nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is ha nem kérem, de ez nem biztos, hogy ez az eset. Tehát ott vagyunk Nógrád megyében, ön 17 év körüli. Mennyi különbség van önök között? 8 év volt a gyerekek apja között. Értem. Um, szerelem volt? Igen. Egy darabig. Eddig? Hát egy jó, jó pár évig. Mitől múlva? Hát a sok probléma az alkohol. Mind a két legint, részről, vagy legint, csak egy hát részről? Nem, csak az ő részéről volt sajnos. Má, mint a, ugye az alkohol. Mit előbbre volt? vett. És őröszgetett felesek, ugye, és az előbbre tartotta, mint az, hogy ugye a család, meg a gyerekekkel foglalkozzam. És ebből igen, megromlotta. Együtt éltek, dolog. vagy házasság volt? Házasság volt. Hány testvére volt a férjének? Kilencen vannak testvérek. És ön? Anyai ágon. Önnek hány testvére volt, van? Én nekem csak két testvérem van, de nem foglalkozok velük. <gül> Mit követtek el? Nem álltak mellé, mikor kellett volna. Mikor kellett volna ön mellé állni? Hát mikor édesanyámmal ö, éltem egy háztartásba fél éven keresztül. Ez mikor volt? de ez előtte volt a házasságnak, feltételezem, vagy utána? Nem, ez közben volt. Mert hogy időnként szétváltak a... Igen, igen. De hol együtt voltak, hol külön voltak? Így van, így van. Mennyire gyerekfejjel ment férjhez? Úgy is kérdezhetném másképpen, hogy mit tudott az életről, de úgy is kérdezhetném, hogy mindaz, ami önnel történt, milyen mértékben lepte meg? Inkább úgy mondom, hogy drasztikusan. Tehát nem számítottam ilyenekre. Kicsit jobbnak gondoltam a világot. Hát, hát drasztikusan, akkor nem kicsit gondolta jobbnak, hanem sokkal. Így van. Um, amikor az édesanyjához költözött vissza, az azt jelenti, hogy ők is elváltak, vagy az édesapja meghalt, vagy máshol van, vagy CDEF? Nem tudom, én az édesapámat nem ismertem soha az életbe. Egy nevelőapám volt, de vele nem nagyon volt jó a viszonyom, mert ugye 8 évesen kerültem vissza édesanyámhoz, mivel hogy nem ő nevelt. Hanem ki? Neki az anyukája. Mert hogy ő? Hát az édesanyámat nem tartották ö, még 15 és fél évesen ö, uh -huh. megfelelő anyának, így nem, nem engedték, hogy engem fölneveljem. Így aztán lakott, vagy együtt élt egy milyen családdal? Egy nevelő családdal? Nem, a anyukámnak az anyukája nevelt föl. csak ugye, Akkor a nagymamája a... Ha jól... I ha... igen. igen, igen, igen. És ugye ő Hét, hét és fél évesen ugye elhalálozott a mama. Így visszakerültem anyámhoz, de egy akkor ő már neki a család volt. A, a éves volt. Én? Nem, ő. Az anyukám? Igen. Ezt pontosan meg nem mondanám. De akkor is fiatal volt még ezek szerint. <gül> Valószínű, igen. Ezek szerint, ha jól értem, míg mint kiskorú volt ő, amikor ön született. Én így van, így van. És ön az első gyereke volt, vagy már nem az első gyereke volt? Én az első voltam neki. Akkor volt ő 15 és fél éves, mikor én megszülettem. Igen. Én az én értetlenségem az legalább arra jó, hogy többször el lehet ismételni, és így a, így a nem, a, ugye azért én nem először beszélek sanyarú sorsú emberekkel, de ebben a mondatban benne volt, hogy az ön élete az első pillanattól kezdve, hogy úgy mondjam, hát ideálisan indult, mert megszületett, egészséges volt, egészséges volt? Tudtam, igen. De a körülmények, hát azok nem voltak egészen ideálisak, hát, és ahogy én kiveszem, azt követően sem, tehát, hogy nem ezüstkanállal a szájában született, és később sem dugdosta az élet az ezüstkanalakat nagy számban az ön szájába. Ezt ugye én többé-kevésbé jól veszem ki. Árulja el van, már nekem, van. hogy maga ennyi cigarettára gyújt rá, vagy az Istennek nem akar meggyulladni? <Szor> Ezt most egy tetszik érteni? Hát, hogy egyfolytában az öngyújtóját hallom. Nincs a háttérbe semmi. Jó, rendben van. Tényleg, nincs Jó. a háttérbe semmi. Nem, semmi nincs a kezemben. Jó, rendben, rendben. Elszívta már? Nem gyújtottam most rá, mi mióta beszélünk. Jó, rendben van. Akkor megcsalt a fülem. Um, tehát akkor oda került az édesanyjához. Az apjáról elképzelése sincsen? Nincs. Az anyjának se? Ö, valószínű, hogy neki van, de soha nem beszélt, meg nem is ö, kérdeztem. Édesanyja Tehát meg nem... van még? Sajnálatos módon meg. De <laughs> mi a baj? Nem voltunk jó viszonyba. Soha? Soha. Nem volt neki való a gyerek? Vagy ön nem volt neki való? Vagy CDEF? Soha nem, nem jöttünk és Soha nem tartott megfelelő gyerekként, vagy gyereknek. Rosszul bánt önnel? Igen. Verte? Azt nem mondhatnám. Nem adott enni? Elhanyagolta? Rosszul bánt önnel, nem szerette? Rosszul szerette? Valamelyikre mondjon már valamit. Ö, gyerek, gyerekeimet, ö, nem, hát gyerekeimet nem fogadta el, és bántotta őket. De amikor még nem voltak gyerekei, azért egy ideig nem voltak gyerekei, addig milyen anya volt? Semmi. Mert ezek szerint nagymamának rossz, de milyen volt anyának? Hát anyának se volt jó, mert mindig ö, háttérbe szorultam mellett a két ö, testvér mellett. Mit nem tudott, amit ők tudtak? Hát erre soha nem találtam meg a választ. Kereste? Annyira nem firtattam. Azt el nekem, hogyha most végnézzünk ön hány éves? 38. Ha végnézzünk az egész életén, már amire visszaevlékszik, akkor az, hogy mi miért történik? Mi miért történt? Arra többé-kevésbé ön talál magyarázatot? Mert ugye azt teljes mértékben lehet látni, hogy a kiindulás az nem alakul szerencsésen. Um, nekem személyes tapasztalatom, ilyen nincs, a munkám folyamán más módon számtalan emberi sorssal megismerkedtem, de az nem olyan, mint az ön élete az enyém lenne. Én a saját életemmel kapcsolatban bírok elképzeléssel az ügyben, hogy mi miért történt, történik, és talán majd történni fog saját maga. Gondol-e bármit is az elmúlt 38 év történéseinek okáról? Mennyire tehet róla, mennyire nem? Próbáltam ezen elgondolkodni, igen, de sajnos még új konkrét választ nem találtam. Érte a hétköznapi életet? Igen. Inkább csöbörből vödörbe sem, mint virágos réten futkarászott? Fogalmazhatunk így, igen. Um, mikor jött el, hát nevezzük családi háznak, a családi házban ezek szerint négyen éltek, vagy hányan? Ugye volt az édesanyja, és voltak hárman testvérek? Kettem. Kettem. De önünk... Lát, rajtam kívül még kettő. Azért mondom, így jön ki a négy. É, jó, jó, igen, igen, igen, igen. Meddig jó. éltek így? Fél évet csak. Ezt hogy érti? Mi történt fél év után? Hál' Istenek el kellett jönni, de elég uh, elég hülyén kellett eljönni onnan. Tehát ugye egyikézben is ezért ugye az előző kérdésére, hogy ezért is kerültek el a gyerekek tőlem. Erről kínos beszélni? Erről az egészről? Kicsit igen. Kicsit vagy nagyon? Nem szívesen ö, beszélek az ilyenekről. Szégyenli? Igen. Tehet róla? Kismértékben. Miért kellett jönni fél év után? Ugye, amit az előbb is mondtam, hogy ugye bántotta a gyerekeket. És sajnos nem Tudtam Én értem, de megint átugrottunk egy időt, hiszen önnek, amikor visszament, először még nem voltak gyerekei. De az a fél év az már gyerekekkel volt. Amikor visszament a nagymamától, akkor már önnek voltak gyerekei? Ugye azt mondta, hogy a nagymamától, de ő viszonylag korán meghalt, és aztán e, talán 7 vagy 8 év után visszament az édesanyához. Az még a gyerekkorba, az. az, az, az Próbálunk valahogy felfesteni az ön életútját, ha hagyja, de közben olyan lukak tátonganak, hogy ha beleesnénk, akkor kitörnénk a nyakunkat. A gyerekkorom az nem egy ö, szépség volt. az... Soha nem tudtam ö, megérteni, hogy mi, mi miért történik, úgyhogy gyerekkor az inkább ilyen, nem is akarok rá emlékezni. Mi szeretett volna lenni? Én fodrász és kozmetikus. Ez nem jött össze. Ehhez képest mi lett? Semmi. Operátorként dolgozok. Gyárba. És ez egy szar dolog? Annyira nem. Miért nem lett? De lehetett volna jobb is. Miért nem lett fodrasz? Mert nem fejeztem be az iskolát. Mit csinált helyette? Éltem az életemet. Buliztam, szórakoztam. Jól érezte magát? Igen. Rosszul tette? Nem igazán, nem? Tehát ennek csak úgy utólag jön az ember arra rá, hogy ezt nem biztos, hogy így kellett volna, hogy én kiveszem, akkor nem éreztem magát emiatt rosszul. Hát akkor nem. Amikor ez az élet zajlik, akkor hol járunk az országban? Már meg... Ott vagyunk még Nugrádban, vagy eljöttünk onnan? Hát akkor még ott, igen. Mikor jövünk el onnan? És milyen körülmények között? Hol ismerkedünk meg a férjünkkel, akitől aztán elválunk? Még az mindig Nógrádban van. Igen, ezt mondta az elején is. Hol ismerkedtek össze? Táncoltak diszkóba, leszólított az utcán. Leszólított az utcán, ott. Kezdtünk el beszélgetni, azt végül összejöttünk. Mennyire ráházasodtak össze? Hát minden olyan gyorsan történt. Ő mivel foglalkozott? Építőiparos volt. Ezt mondta, így van. Hol telepedtek le? Mindig albéletről, albéletre jártunk. De ott lukkában? Saját, saját nem. A saját lakás soha nem volt. A saját lakás az egy álom? Vagy egyébként az albélet is megteszi? Mi a különbség az albélet és a saját lakás között? Az ön szemében? Mert egyébként természetesen tisztában vagyok a különbséggel. Hát szerintem nagyon sok különbség van, hisz ugye az albéletért fizet, Havonta, nem tudom, most például csak egy példát mondok, 100-150 vagy 200 000 forintot havi szinten a sajátodat, meg ugye azt te, te variálod, te díszítgeted, te teszel le bármilyen díszítés benne, tehát ott senki nem szól rád, úgymond. Tehát azt csinálsz, amit akarsz, ha letán panel, vagy ha éppen családi ház a teraszra, napozol, tehát a kutya nem tud rácolni. Itt meg azért az alb a kötöttségek vannak. Ott nem tehetsz mondjuk egy kapcsolót, vagy egy bármit. Meg hát ugye a saját lakásnál nincsen albéleti költség. Ott azért a magad ura vagy. Csak hát azt tudja meg kéne tudni valamiből venni. Igen. Az öt gyerek végül is hány helyen született? Egy helyen. Még mindig Nógrádban, vagy már eljöttünk onnan? Salgótarján, még mindig uh -huh. Nógrád, így van. Ifjúkoromban nagyon sokat voltam Salgótarjánban. Nagyon-nagyon sokat. Én nagyon szerettem Salgótarjánat. Volt olyan, hogy téli népművelési gyakorlat, ez egy ilyen szociológiai gyakorlat volt az eltén, az egyetemen, és valamiért salgótarjámban kötöttem ki, és minden évben visszajártam. Valamikor járatos voltam azon a vidéken. Egészen más volt, nyilvánvaló, mint ahol én éltem, de nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt. Természetesen más, ha az ember így pár hétre vonott, mint hogyha valaki ott él. Mikor cihelődött föl a nem tudom hány gyerekkel és ment át az ország egy másik felébe, ahol most is van? Ahol most vagyok, odásán, a gyerekek nélkül jöttem föl. Akkor az összes gyereket hol hagyta? Nem hagytam, csak elvesztettem őket. Elnézést a fogalmazásért. Hogyan vesztette el őket? Hát ugye, amit az előbbi a... Ugye... Elkezdtem mondani, hogy ugye az apuka meg sok minden körülmény ellenem szólt. Tehát nem volt segítségem, nem is nagyon tepertem azért, hogy na, segítsége legyen, nem tudtam erélyesnek lenni annyira. segítsége legyen a kinek? Magam részére. Azért öt gyereket vállalni, e, ilyen családi... Az, azzal nem volt gond. Nem mármint mint nem, nem, nem ő, személy szerint nem ővelük velük volt az a ő, probléma irányuló, hanem a maga a körülmény, a helyzet, meg minden, ami lehetett volna jobb is, de sajnos mégsem. Jó, de amikor a gyerekek születtek, akkor a férje életmódja még más volt? Igen. Az ötödiknél is? Annál már annyira nem, de úgy Jó, gondoltam, az hogy környék, sikerülni fog minden. Mármint, hogy önnek sikerül őt visszaváltoztatnia é, igen, olyanná, igen. mint ami ennek megismerte. Így van. Nem sikerült? Hát nem. Egy helyre, vagy több helyre kerültek a gyerekek? Több helyre. Hány menetben? Három. Rosszul jött -e meg? Igen. Azt tudja, hogy ők, hogy élték meg? Sajnos elég rosszul érték meg, igen. Nem tart attól, hogy a gyerekeknek ötnek, négynek, háromnak, kettőnek, egynek hasonló élménye van más konkrétumok alapján, mint amilyen élményei önnek vannak, a, vagy önnek van a saját anyjával kapcsolatban? Nem. ilyen nem. Tudja? Beszélt velük erről, vagy csak sejt Nem szeretjük felhozni ezt a témát. Tehát inkább próbáljuk elfelejteni. Én ezt értem, de az, hogy ő bennük milyen kép él a saját anyjukról, azzal tisztában van? Persze. Nem gondolják önt lennek? Még ilyen visszajelzést nem kaptam felőlük. Tehát nem érzem azt, hogy engem hibáztatnának. Mivel magyarázzák, hogy elkerültek a családi otthonból, és most ki így, ki úgy él? Milyenre a magyarázatuk? Ezt így nem gondolom, azt fogalmam sincs. <tos> Önök nem a szavak emberei, vagy egyszerű erről nem beszélni? Inkább egyszerűbb erről nem beszélni. Ön olyan, Igen, am, ön olyan beszélgetés, mint amit én folytatok önnel, olyat életében az elmúlt időben folytatott bárkivel is? Nem. Rossz érzés? Igen. Mi benne a rossz? Erről az egész dologról más élni vagy elmondani, újból átélni. Ön szemérmest, vagy inkább nagyon is praktikus, hogy ezeket átugorja? Vagy átugorna? Vagy áugrana? Inkább átugranám. Én ezt értem, de a szemérmessége vagy a praktikus, a gyakorlatiassága úkem. Hát. Ha nem beszélünk róla olyan, mintha nem is lenne. Körülbelül igen. Szeretném, ha nem lenne. Barátai vannak? Nincs. Ki van tisztában az ön sorsával, önön kívül? Hát, hogy tisztában szerintem senki. <gül> Nem is tart rá Van önnek most élete párja? Sajnos nincs. Mennyire nincs? Kettő év. A három évvel ezelőtti párja milyen mértékben volt tisztában az életével? Semmivel. Nem kérdezett, nem. vagy nem válaszol? Nem. nem tudta felmérni a helyzetet. Hol van a másik három gyerek? Nem előszülőné. Ismeri őket? Igen. Tátogathatja őket? Meg. Tartom a kapcsolatot, így van. Ha álmodik, mivel álmodik? Legyen saját lakás, és jobbra forduljon minden. Mitől? Négy levelú herét talál? <gül> Nem lenne rossz, igen. <gül> De ez a sajnos nincs. A két gyerek, aki önnel van, ők mit csinálnak? Iskolásak. Jelenleg most nyári szünetem vannak. Úgy alapjátan el vannak. Mennyire szerető közeg ez a három ember, akik így együtt élnek? Mit gondolnak ők az anyjukról? Mit gondolnak ők egymásról? El vagyunk. Igazából nincs úgy. Azt mondja már meg nekem, hogyha nekem a barátnőm azt mondaná, hogy el vagyunk, én azt hiszem, hogy kitépném az összes hajamat, ami maradt. Az el vagyunk, az mit jelent az ön szó használatában? Fel kell a nap, lemegy a nap, és a nap végül is különösebb probléma nélkül zajlott le. Nagyjából így tudnám összefoglalni, csak hogyha ezt beszorzom 30 egy hónapban, akkor az a kérdés, hogy így milyen élni, miközben nyilvánvaló, hogy sokan néznek és hallgatnak bennünket most úgy, hogy mit kínozza ez az ember ezt a nőt, hagyja már békén, de az Isten áldja meg, én szeretném önt megfesteni, és bármikor lerakhatta volna a telefont, és sokra értékelem, hogy nem tette le, de az elvagyunk, a számomra ha érti, az egy olyan dolog, hogy amin az ember úgy túllesik, már pedig nem tudom, hogy ön hisze a túlvilágban vagy sem, a, a képek alapján, amit küldött az alapján hisz a túlvilágban, de akkor ez is magyarázza azt, hogy ezen az életen, amit itt él a földön, relatíve ezért teszi túl könnyedén magát azon, hogy hát ezt nem túlságosan élvezi. El vagyunk. Az el vagyunk, azon azt értem, hogy ugye én dolgozok, el, eltelik azzal a nyolc óra, hazajövök, pár szót váltok a gyerekekkel. Ha esetleg itthon vannak, akkor igen, ha esetleg nem, akkor ugye haverokkal ö, lógnak. Igazából így telik a nap. Gondokkal megpróbálok nem foglalkozni, pedig van, de inkább próbálom valahogy átmenni felette. Majd lesz valahogy. Ön arról a lakásról írja, hogy majdnem romos ház nincs vízvillany, semmi fűteni sem lehetne már, amiben laknak? Nem, az az állandó lakcím. És mi az ideig? Nem, nem az az lakcímnek nem a pontos címét szeretném, hanem mi az, hogy van egy állandó lakcím, és mi az, hogy van egy ideiglenes? Az állandó, az még mindig Nógrádban van? Nem. Nem, az ugye Ö, meg kellett változtatni, mikor én eljöttem onnan. Ez ugyanott van, mint ahol most lakik? Ugyanabban a városban? Igen. De önök nem ott laknak? Nem, az csak egy állandó tartózkodás. Ahol egyébként Laptam, lakhata, ahol lakhatatlan ö, viszonyok vannak? Igen. Kapta? Egy ö, ismerős által ö, tudtam oda bejelentkezni annak a céljából, hogy jaj, a tartózkodás az albéletbe vissza tudjam hozni hogy a gyerekeket. Uh -huh. A kettő között mi az összefüggés? Hogy legyen egy állandó lakcím? Igen. igen. Ami egyébként egy olyan helyen van, ahol képtelenség lenne, lak, képtelenség lenne lakni a leírtak alapján. Így van, így van. És ez így is marad? Igen. gyakorlatilag az állandó lakcím az egy proform valami az arra jó, hogy az adminisztrációt el intézni így van, így van, így van hogy jött létre az adósság? túl könnyen de mi a története? mit vett föl? mit tudott kifizetni? mit nem tudott kifizetni? Ez egy személyi hitel. Amit mikor vett föl? Körül egy három-négy éve. Mekkora összeg? Három és fél. Ezt mi alapján kapta meg? Jövedelem alapján. Uh -huh ezt részleteiben kifizeti képtelenség volt, vagy nem képtelenség volt, de ő nem bírta. Megterhelő, igen. Amikor felvette, akkor tisztában volt ezzel? Nem mértem fel a súlyát a dolognak. É, jól le... örültem, örültem, hogy megkaptam, uh -huh. de ugye sajnos a ja, súlyát nem mértem fel annak, hogy ez... Ö... Így anyagilag meg is terhel. Amikor azt mondja, hogy nem érte föl, akkor valójában szép a körülményeken, mert ő nem tűnik hülyének. Tehát azért tisztában van azzal, hogy ha átmegy a pirosan, és nem néz körül, akkor elütheti egy busz, vagy egy kerékpáros, annak függvényében, hogy éppen kiközlekedik ott. De ha szerencséje van, akkor nem üti ilyen senki. Ő nem azok közé tartozik az elmondottak alapján, aki azt gondolja, hogyha felvesze egy hitelt, akkor azt megúszhatja anélkül, hogy vissza kéne fizetnie. De nagyjából mégis ilyen benyomást kelt. Enyszer tisztában voltam, hogy nem úszom meg, hogy ne kelljen visszafizetni. De csodában bízott? De... Vagy miben bízott? Hát arról nem beszél, hogy elvileg meg tudta volna tenni, Gyakorlatilag mindig kevesebbet adott vissza? Vagy egy ideig tartotta az ütemet? Tartottam az ütemet, igen. Mikor vesztette el az ütemet? Igazából pár hónapja. És miért? Megcsökkent a jövedelem. Mármint, ahol dolgozik, ott kevesebbet kap azért a munkáért? Is, meg ugye a gyerekekre való kiadás is. Uh -huh. Elég. Főleg ilyen árak mellett így elég nehéz kalkulálni mindennel. Ha nem tudja visszafizetni, az mivel jár? Végre letiltás. Akkor földön még, nagyobb, akkor még nagyobb kár. Akkor földönfutó lesz. Bennem van a pakliban, sajnos igen. Ilyenkorú gyerekeket még elvisz a gyámügy. Igen. Ők tisztában vannak ezzel. Valamilyen szinten igen. Beszélnek róla. Nagyjából tudják, hogy mi a helyzet, de inkább ö, úgy van akkor, hogy anya oldja meg. Elmennek a diákunkra. Igen, folyamatban van. De még egyre még nem jeleztek vissza egyéb helyekről. Még várunk átélik-e az, hogy az anyjuknak milyen gondja van, és akarnak-e segíteni, ez most ugye a kérdésre volna, ugyanazt a kérdés ismételtem meg csak másféleképpen. És hogyha valaki didaktikusnak találná, akkor azt is megérteném, ha ez történne, azt is megérteném, hogyha másképp történne. Az Isten jó indulatát szeretném valahogy elnyerni. Mennyire szeretnének segíteni önnek? Beleértve, hogy ez előbb elmondta, hogy oldja meg az anyjuk? Hát, igen, noszogatni kell őket. Tehát még inkább abban, mond, telefonos játékoknak a világába vannak, és úgy vannak nem hogy anyuci mindent meg tud oldani. Nekik mennyire szörnyű jövőkép, hogy visszakerülnek a gyámügyre? Vagy a gyámügy által valóban? Elég ijesztő szerintem nekik is. Az a pénz, amit ön kér, az nem az egész összegre vonatkozik, hanem az valójában a legutolsó törlesztő részletre szól, amiről már azt se tudom, hogy annak egyébként az esedékességén nem vagyunk-e túl, hiszen ahhoz képest, hogy ön levelet írt, ahhoz képest nagyjából két héttel később beszélgetünk. Mikor van a következő esedékesség? Tizedikével. És akkor kéne kifizetni fizetni ezt a 72 ezeret, vagy mennyit? Igen. Mi lesz a következővel, a következő tizedikével? Ez minden hónapban innentől... Hülye kérdés, eddig is így volt. Gyakorlatilag azt gondolja, hogy ha ebbe besegítenek az emberek, akkor a következőt megoldja? Részben. Hát nézz, a részbennel nem lesz megelégedve a bank. Ez így van. Ebből a 72-ből mennyi van? Semmi. Nem se semmi. Ön egészséges? Hál' Istennek, igen. Cigaretten kívül más káros szenvedély? Csak a cigaretta. Mennyi? Egy doboz, két doboz? Na, nem, nem. Fél doboz? Egy olyan 5-6 napi. Hát, meg koszaduhányosnak is elmondható. Öt-hatszál, az nem olyan sok. Hány műszakban dolgozik? Kettő. Van-e remény arra, hogy ennél jobban fizető állást találjon? Hát, hát remény az éppen van. Hát egy kicsit rá kéne arra állni. És mi akadályozza? Maradnék a biztosom. Nem akarok már újításba azt, ott elbokok, akkor meg még az se lesz. Mindjárt maradok itt a biztos. Egy Mit gondolt a, a kéfei hogy amikor ön hozzám fordult? Melyik műsorot hallgatta legutóbb, vagy nézte? Mármint, hogy önről mit gondoltam? Nem, hanem melyik műsor... A melyik műsorát látta legutóbb? Tíznet, Facebook. Micsoda? Melyik ebbi ki szerepel benne? Nem létezik az, hogy ön nem nézi a kejfejancsit? Ha, itt vagyok, nem... itt már melegem van. Értem, de azt kérdezem, hogy nem létezik-e az, hogy ön nem nézi a kejfejancsit? Először hall engem. Nem szégyem. Így először hallom, igen. Oké, rendben van is. Megegyeztünk abban, hogy ő még sohasem látott egyetlen kejfejancsi adás sem? Nem. Szoktam látni a Facebookon, ki szokta dobni, így van. De mit látott legutóbb? <tos> <tos> Ez azért is kérdezem, mert ahogy én az elején visszakérdeztem ugyanarra, mi már beszéltünk erről, és akkor nem pontosan ugyanazt mondta, mint most. Márpedig az én emlékező tehetségem az nagyon faramúci működik, van amire pillanatok alatt két perce történt, és nem emlékszem, és van, ami egy hete történt, és tökéletesen emlékszem rá. Én nem találom egyébként Szégyennek az, hogy valahol előásta az én nevemet, és a műsort is arra gondolt, hogy hát, ha segítenek, de az sem tart kizártnak, hogy ön több helynek és több embernek írt, hát hogyha egyébként szerencséje lesz a szó klasszikus értelemében. Nem szégyen, ha ez bevallja. Így volt vagy nem így volt? Így, igen. Hány helyre írt? Elég sok. Hányan válaszoltak? Hányal készült olyan beszélg, tehát hány ember hívta önt úgy fel, mint én? Senki. Volt-e bárki, aki három forintot átutalt önnek abból adódóan, hogy megtalálta? Nem. Jó, én nem kérdezem azt, hogy kik voltak ezek, mert teljesen lényegtelen. Azt kérdezem András tőled, hogy technikailag lehetségesen menet közben kirakni a számlaszámot, vagy nem? Most? Igen. Tegyük. most attól kezdve lehet látni ezt a számlaszámot számot 48 45 86, 75, 48, 50, 48, 52, 10 0, 5. én arra szeretném mindazokat kérni, akik Nagy Szilvia történetét megnézték és meghallgatták és úgy döntöttek hogy segítenek rajta hogy semmilyen módon a kejfejancsivarnak ne utaljanak, semmilyen módon a, a se Patreon, se Egyebek egyetlen szívességet szeretnék önöktől kérni, aki felveszi Nagy Szilviával a kapcsolatot, és utal neki, az a dörö.fialajanaskukac.gmail.com e-mail címre küldje el a nevét, és azt, hogy mennyivel járult hozzá Nagy Silvia anyagi gondjának megszűnéséhez, és hogy ez egy egyszeri, vagy többszöri elképzelés a részéről. Ezt kizárólag azért kérem önöktől, hogy képben legyek. Maga a Kejfej Jancsi egyébként anyagilag ettől a történettől teljesen távol tartja magát, és nyilvánvaló, hogy a Kejfej Jancsi, vagy nem nyilvánvaló, de a Kejfej Jancsi részt vállal, nagy Szilvia gondjainak a csökkentésében. Az, hogy ez mire lesz elegendő, ez ki fog derülni. Az, hogy erről én önöket a Facebookon tájékoztatom-e, vagy sem. Nézzék, ha önök elküldik nekem az e-mailt, akkor ezt követően én erről tájékoztatom a nagy érdemét, hozzátéve, hogy se nevet se email címet nem fogok feltüntetni, összesen az összeget fogom közzé tenni, annak függvényében, ahogy ez az összeg nő, ha nőni fog. Ha összeadják a pénzt egyszer vagy többször, azt ne nekem köszönje, én nem voltam egy mentőv. A maga módján megkértem ennek az árát ezzel a beszélgetéssel. Ráadásul azt ön pontosan tudja, hogy a vizekből nem fogom tudni önt megmenteni, mert az, amilyen segítséget kap, az egyszer vagy kétszer megoldja az aktuális gondját, de a teljes gondját nem oldja meg. Én köszönöm önnek, hogy a szóátvit értelmében hajlandó volt itt a nagy nyilvánosság előtt levetkőzni, és hát nem sok minden maradt önön, hogyha ugye ezt itt most egy filmnek ábrázolnánk, akkor ugye egy olyan nőt láttunk, aki az összes olyan részletet, ami egy aktfotó látható a kezeivel igyekszik eltakarni, azzal, hogy semmilyen kudakodó szándék nem volt bennem, az, hogy semmilyen rossz indulat nem volt, az ön levetkőztetése, a szó átvitt, és a szószoros értelmében semmi másra nem vonatkozott, mint hogy megismerkedhessenek az emberek a sorsával, és egy kegyetlenebb részeben pedig azzal, hogy ebben a történetben ők meglátják-e annak a lehetőségét, hogy ők segítsenek önön, beleértve, hogy mindenki megadja majd annak az indokát, vagy indoklását, vagy Hukát, hogy ezt miért teszi, csak ő is hasonló sorsú volt, ember szeretetből meghatotta őket, számtalan alvariás van, nem tudom, és nem is akarom kitalálni, ahogy a saját magam pénzküldésére se tudom még megmondani az indokot, hogy mi lesz az. Őszintén sajnálom az apropót, hogy megismerkedtünk, eh, nagyra értékelem, eh, azt, hogy hajlandó volt magából megmutatni mindezt, hozzátéve. Hogy, mint ahogy ez a beszélgetésünk végén kiderült, azért volt olyan, amiben ön füllentett, tehát senki nem lesz 100 biztos abban sem, hogy amit korábban mondott, az igaz. Ezzel együtt kell az ön történetét elfogadni, ha érti azt, amit mondok. Igen. Nagyon szahar volt? Mással számított? Nem. Mit fog csinálni, azt követően, hogy ellenraki a telefont? Készülök majd lassan a munkába menet. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen. Viszont halass. Engedjük rá a főcímet, az alcímet, amit erre rá lehet engedni, és ami megpróbálja elfelettetni, vagy éppen nem elfeledtetni mindazt, amit láttak és hallottak.